Старий вручив мені ножа. «Відкорковуй, сухарик», – сказав він і вийшов у коридор. Повернувся з двома склянками. «А ви, як порядна людина, мене в гості покличете?» – раптом запитав він із посмішкою. «Звісно», – пообіцяв я. «Тоді я вам дещо покажу». Старий підійшов до книжкової шафи, розчинив дверцята. «Ось!» Він витягнув із нижньої полиці товстелезний том. Я взяв книжку до рук. Це було академічне видання Кобзаря. Приємна шерехатість колонкору порадувала руки. Є речі і матеріали, доторк до яких приносить заледве нефізичне задоволення. «Ви розгорніть, розгорніть», – підохочував старий. Я розгорнув. Переді мною знову була книжка матріошка у вирізаному внутрі кобзаря» лежала інша книжка, скромніша, хоча тих самих років видання «Достоєвський ідіот». Я звів запитальний погляд на Клима. Він усміхнувся, але не мені, а радше своєму минулому, несподівано розтривоженому моєю з'явою. Якийсь невиразний здогад... Примусимо мене раптом витягнути книжку Достоєвського з її зручного потайного лігуща і погортати. І здогад виявився вірним. На берегах ідіота так само замиготіли коментарі, зроблені олівцем. Ось лише почерк тут був крупніший. «Це ви писали?» – запитав Яклим. «Ну я», – сказав він, умощуючись за маленький прямокутний столик. «А, Кобзар?» Я потягнувся рукою до пляшки і заходився розливати вино по склянках, одночасно намагаючись вишукувати свої думки в якомусь логічному порядку. «Кобзар?» «Ні, в Кобзарі писав інший», протягнув старий, беручи до руки склянку. «Львович?» – запитав я, провокуючи його на активніші спогади. «Чому Львович?» Львович обрав мертві душі. «Послухайте, – заговорив я, – бо відчував, як голова моя тоне в насиченому тумані нерозуміння того, що відбувається і відбувалося. У вас що, літературний гурток був? Не літературний, а філософський, – виправив мене старий. І не був, а є. Принаймні, допоки я живий. Я сам собі гурток». Ну, а все ж таки хто писав коментарі до Кобзаря, запитав я. Слава Гершович, царство йому небесне. Він що, помер? Убили. Струмом убили. Старий скорбно нахилив голову. Хороший був хлопець, світла голова. Ще до цих Кашпіровських і екстрасенсів він про всі ці штуки знав, тому його любили. Туман знову завихрився навколо моєї голови. «До чого тут кобзар?» – до екстрасенсів, – запитав я зовсім ошелешений. «Ну, добрий день!» – старий подивився на мене, як на ідіота. «А що таке, по-вашому, висока література? Просто літери й метафори? Це ж є спосіб передачі духовного струму, нібито провідник». Захотіли зарядитися похмурою глибокою енергією – розгорнули книжку Достоєвського. Захотіли очиститися або побути в просвітленому стані – берете до рук прозу Тургенєва. Ці ідіоти на зразок Кашпіровського перетворили все на лікування геморою по телевізору. Але повірте, день Святого Йоргена вже закінчується. І знову залишиться література як єдиний провідник будь-якого виду біоенергії. «Ну, а яку енергію передає Кобзар?» – запитав я. Про це краще було запитати Гершовича. «Але там, я вам скажу, діло серйозніше з цим Кобзарем і самим Шевченком. Там таке діло. Ну, через це його й убили. «Через що?» «Старий допив вино» знову провів рукою по колючому і в'ялому підборіддю. Через те, що Гершович вирахував, де сховано щось дуже цінне для українського народу. «Ви це так не зрозумієте. І не думайте, що я з'їхав з глузду. Був би зараз живий Гершович, він би вам за п'ять хвилин усе пояснив». «Ну а рукописи якісь після цього Гершовича лишилися?» – з надією запитав я. Рукописи? Був один рукопис, і лист у ньому. Старий закивав у такт власним словам. Ми з Львовичем рукопис йому до труни під голову поклали. І не читали? Ні. Він так просив. Він нам багато що розповідав, все про що міркував розповідав. І листа ми цього бачили. У листі йшлося саме про це, про заритий... Самого Шевченка лист із Мангишлаку. Може, через лист його вбили? Бо ж тієї ночі, а це був 67-й рік, коли його вбили, хтось до його помешкання залазив. Кришталеву вазу вкрали, перевернули все до гори дригом. А течку не знайшли. Він її в гріші сестриного чоловіка ховав. Це вже потім ми її в гріші взяли і йому до труни під голову поклали. «У Григорія Марковича?» «А Очі в старого Клима раптом загорілися. «То ви, Григорія Марковича, родич?» «Та нічий я не родич. Мені просто цікаво». «Ну, за просто цікаво, молодий чоловіче. Можна дорого заплатити». Останню фразу старого я пропустив повзвуха. Туман моїх думок трошки розвіявся. Перший з'ясований зв'язок між покійним Гершовичем і Григорієм Марковичем, який відбув до Ізраїлю, роз'ятрив мою цікавість. «Я би продав вам цю книжку», – з якоюсь дивною інтонацією промовив раптом старий. «Акваріуми я вже продав, лишилося зовсім небагато тут». І він розвернувся на всі біч. «Книжку?» – перепитав я. «Ви що, кудись їдете?» «Ні». «Іду». Не зараз, звісно. Трохи згодом. Пам'ятаєте, як Толстой помер? Я кивнув. Я його люблю, сказав старий. Читав його безліч разів. Хотів навчитися в нього життю, але не вийшло. То хоча б смерті в нього навчуся. Чудова в нього була смерть, правда ж? Я піду звідси до Конотопа. Так, щоб не дійти. Ну, ви мене розумієте. Я випив другу склянку вина, але сухар був заслабкий, щоб допомогти мені розставити фрагменти минулого на свої місця і склеїти їх як античну амфору. Ні, певна річ, я розумів, що всі ці люди, яких представляв зараз як своєрідний депутат Старий Клим, були схибленими шістдесятниками, шукачами сенсу в літературі та філософії в житті.